Csata napja 1859. Június 24 Amikor Ben kinyitotta a szemét, sötétség vette körül, csak egy apró zöld fény világított. Érezte az ammónia szúrós szagát, de a feje felől párás, langyos levegő érkezett. Ben utoljára a kupola alatti sétányon érzett ilyen dús illatot, amit átjárta a növények és virágok kipárolgása. A tüdeje égett, de a belélegzett édes levegő jó leső érzéssel töltötte el. Szeme lassan hozzászokott a sötétséghez. Apja éppen felemelte a padlóról, hogy a búra ajtajához vigye. Gergő már odakintről leskelődött befelé, és segített átemelni a nyíláson az ájult fiút. Dr. Rosedale a képernyő alatt nyöszörgött. Ben egyelőre nem próbálkozott a talpraállással, inkább négy kézláb mászott a kiárathoz. Az emelvény szélén leült, lelógatta a lábát, majd lehuppant. Ez fű, gondolta magában. Ahogy az első lépéseket megtette, két méter után beleütközött gergőbe, leült mellé. Kisvártatva doktor Vela is előbújt a hengerből. Megvizsgálta Szent, aki már ébredezett. Percekig csak ültek némán, nagyokat szippantottak az illatos levegőből, és próbálták visszanyerni az erejüket. Harmatos fűben ültek egy lankás domboldalon, az éjszakai égbolt olyan sziporkázó csillagparádét vetített föléjük, amilyet legfejebb utazás során láthattak, ha a föld leárnyékolta a napfényt. A dombtető irányában bokrok és fás ligetek körvonalazódtak a sötétségben. A dombok lábánál apró fények pislákoltak egy település fényei. A távolban, a szemközti magaslat mögött villámfények lobbantak az égre, és tompa dörrenések gurultak végig a tájon. Hoztam egy első ha bármire szükségetek lenne belőle, mondta doktor Vela csöndesen. Megkötöztem doktor Rozdét, nehogy megint nekünk támadjon, bár a kimerültségtől jelenleg mélyen alszik. Hol vagyunk? kérdezte elgyötört hangon Sven, és ülő helyzetbe tornázta magát. Egészen pontosan hol és mikor? Felelte doktor Vela. 250 évvel a saját időnk előtt, és ha minden igaz, a Ben által megadott koordináták alapján szolferino Olaszországban. Tette hozzá, majd az első segély felszerelést rejtő alumínium kofferből ásványvizes palackot és néhány energiaszeletet húzott elő. Óvatosan egyetek, vigyázzatok a torkotokra! Figyelmeztette a fiúkat, miközben körbeadta az ellátmányt. Majd halkan mesélésbe kezdett. Rossz délelőtt előtt Songandom professzor volt a laborvezetőnk. Egy bonyolult projekten dolgoztunk együtt. Én az intelligens gyógyító nanoszondákat fejlesztettem, ő egy elve működő anyagtovábbítót, amivel sebészeti eljárás nélkül juttathattunk szondákat közvetlenül a beteg szervekbe. Dom professzor egy igazi zseni volt. A időfizikáját olyan megközelítésben és mélységében látta, ami egészen elközeztett. Ő építette ezt az időgépet. A fiúk néma csendben figyeltek. A nyári éjszakában csak a tücskök ciripelése, és időnként egy távoli mennydörgés hallatszott. Dom professzor találmánya lehetővé teszi, hogy utazzunk az időben. Az ugrás hatalmas energiaigényét egy plazmakompressziós fúziós reaktor biztosítja. A professzor ezt építette a henger alsó részét alkotó dobogóba. A búra pedig azért kell, hogy megvédje az utazót a lézersugaraktól. Lézersugarak? Gergőszeme elkerekedett. A reaktor a lézerfény generál ami a búra körül örvénylik. Magyarázta, doktor Vela? Amikor az energiaáramlás eléri a kritikus sebességet, akkor a fénygyűrűn belül a tér hurokba körbül, az idővonal pedig visszanyúlik önmagába. Mint amikor erősen felkavarjuk a teát, és a bögre közepén egy járat nyílik a folyadékban. Ha a járat végpontját sikerül irányítani és egy pillanatra rögzíteni, már át is mehetünk rajta. És... Visszafele is működik? kérdezte a megszebbent aki már a következményeket mérlegelte. Igen, sőt, innen, ahol éppen vagyunk, csak visszafele működik. Az időgép minden utazás során egy oda- és egy visszaugrást képes végrehajtani. Elutazhatunk vele a múlt egy tetszőleges időpontjába bármelyik ismert univerzális koordinátára, ahonnan a kiindulási helyzetbe térhetünk vissza. Maga az időutazás, az indulás helyéről egy kívülálló szemlélő számára nem is érzékelhető. A berendezés abban a pillanatban, hogy belép a hurokba, vissza is tér. Bármennyi időt tölt valaki a múltban, a saját jelenéből csak egyetlen pillanatra tűnik el, ami szemmel nem is látható. De ha például az utazó tíz évet eltölt a múltban, és aztán tér vissza a saját idejébe, akkor az otthon maradók számára egyetlen pillanat alatt törekszik tíz évet. És. Ezzel a jövőbe is lehet utazni? Nem. A géppel egyelőre csak a múltba végezhetünk ugrásokat. A jövő még nem történt meg, ezért a számítógép nem tudja kiszámítani, hogy a megadott időpontban, a megcélzott hely koordinátán biztonságos-e az érkezés. Ha például arra lennénk kíváncsiak, hogy 500 év múlva mi történik majd a marson, abban sem lehetünk biztosak, hogy a mars egyáltalán létezik-e annyi idővel később, és a naprendszernek pontosan azon a pontják keringe éppen, ahol feltételezzük. A múltbeli időpontok fizikai paraméterei visszamenőleg kiszámíthatók. A jövő azonban csak szimulálható, ezért a saját jelenünkből biztonságosan még nem bejárható. És mi van, ha megváltoztatjuk a múltat, amíg itt vagyunk? kérdezte Ben. Tudom, a klasszikus példára gondolsz, ha megölöm a saját leendő apámat, akkor én sem születhetek meg. Dom professzor elmélete szerint attól nem kell tartani, hogy alapvetően megváltoztatható lenne a történelem. Ha meg tudnám ölni a saját apámat, akkor nem születhetnék meg, tehát nem is lenne, aki visszautazzon, hogy megölje a saját apját. Amikor megnyitunk egy téridőhúrkot, onnantól kezdve már nem tudható, hogy mi volt az ok és mi az okozat csak az események láncolata létezik, amelyek hurokba fordulnak. Most mi egy ilyen hurokba léptünk bele. Ha gyakorlunk is némi hatást az itteni világra, az a jelenünket alapvetően már nem befolyásolja. A jelenünk attól olyan, amilyen, ami a múltban már megtörtént. A múlt ezer részének pedig mi is részesei vagyunk. Mindig is azok voltunk, csak eddig a pillanatig nem tudtunk róla. Nekem ettől keresztbe áll az agyam mondta Gergő, azzal hanyat vágta magát a fűben, és inkább a csillagos eget kémlelte. És miért nem tud erről a világ? kérdezte Sven. Dom professzor furcsa természetű ember volt, és a sorsa is ilyen különösen alakult. Ugyanis saját magán próbálta ki a berendezést. Titokban szervezte meg a kísérletet, csak engem mond be, mivel egyedül én ismertem a felfedezésének bizonyos részleteit. Ragaszkodott hozzá, hogy a feljegyzéseit is magával vigye. Így aztán egyik este beszállt a gépbe, és a dokumentációval együtt örökre eltűnt. A gép üresen jött vissza. Semmit sem tudtunk arról, hogy mi történt a professzorral, és azt sem, hogy pontosan milyen időkoordinátára utazott el. Egy oda-visszaugrás végén a létrehozott időhurok bezárul, a számítógép visszakerül alapállapotba. Az időgép belsejébe bejutott levegőből és porlelakódásokból annyit tudtam megállapítani, hogy a gép nagy valószínűséggel az 1500-as évek Itáliájában járhatott és néhány napig tartózkodott oda át, mielőtt üresen visszatért. Dom professzort eltűntnek nyilvánították. Kísérleti dokumentáció hián az egész időgép projekt be sem került a hivatalos nyilvántartásokba. Vajon, mi történhetett a professzorral? Kérdezte elgondolkodva Sven. Senki sem tudja, de fél évvel az eltűnése után egy megdöbbentő felismerésre jutottam véletlenül elém került Raffaello híres képe az aténi iskola, amelyen a művész az ókori görögország nagy filozófusait és matematikusait festette meg. A legnagyobb megdöbbenésemre a kép jobb oldalán álló, barna köpenyes szakállas alakban Dom professzorra ismertem. A művet persze jól ismertem, de csak akkor tudatosodott bennem, hogy az alakot, mintha a professzorról mintázták volna. A freskó keletkezési ideje és az időgép feltételezett uticélja pedig megegyezett. A fiúk szólni sem tudtak. Csendben emésztették a hallottakat. Mindaz, ami az elmúlt néhány órában történt velük, annyira hihetetlen volt, hogy az összes félelem és izgalom eltűnt belőlük. A nyári éjszaka varázsa, a fű illata feloldotta a feszültségüket. Ami viszont engem érdekel, hogy hogyan jutottatok be a laborba? kérdezte doktor Vela a fia felé fordulva. Ben röviden összefoglalta az elmúlt napok eseményeit, a levél megérkezésétől a labor belépőkódjának megfejtéséig. Mivel a végére értek a feladványnak, és már tudta, hogy az az apjától származik, nem volt szükség további titkolózásra. Dr. Vela csodálkozva hallgatta a beszámolót, és ahogy Ben haladt előre a történetben, egyre elgondolkodóbbá vált. Amikor aztán előkerültek a hátizsákjából a megtalált eszközök is, leesett az álla. Azt egy ideje sejtettem, hogy rossz délnek a kutatási eredményeimre fája a foga. Először csak arra gondoltam, hogy szakmai féltékenységből szaglászik utánam. Aztán rájöttem, hogy egy ismeretlen magáncég megbízásából akarja ellopni az eredményeimet, de felteltően nem az emberiség hasznára kívánja felhasználni. Sejtettem azt is, hogy a rendfenntartásnál is van beépített embere. A találmány időközben elkészült, de egyelőre nem tudtam, kinek a kezébe adhatom. Ki kellett juttatnom a Holdról úgy, hogy rossz dél ne léphessen közbe. A saját munkatársaimat és a biztonsági személyzetet is gyanúsnak tartottam. Nem tudtam, kiben bízhatok. A fiúk kíváncsian figyelték, hová lyukadt ki dr. Vela, aki folytatta a mesélést. Megkerestem az eu Unió kutatási hivatalánál néhány barátomat. Ők hivatalos delegációként 24 óra múlva érkeznek a szelénére, hogy átvegyék a szabadalmi eljárásra a teljes anyagot. De addig is cselekednem kellett. Ezért elemeire bontottam a felfedezést, és különböző helyekre elrejtettem, az adatokat pedig töröltem a labor számítógépéből. Ha bizonyos részek rossz dél kezébe kerültek volna, külön-külön akkor sem ment volna velük semmire. Még épp időbe végeztem, ma délelőtt sikerült eldugnom az utolsó alkatrészt a klinikán egy italhűtőben. Ross dél közben észrevette, hogy töröltem a dokumentációt a labor szerverről. Ezért este, miután a kollégák hazamentek, megpróbált megvesztegetni, hogy adjam át neki az egész kutatást. Amikor rájött, hogy nem tud lefizetni, megzsarolt, hogy kirúg, nem csak a laborból, hanem az egész tudományos életből. Arra nem számítottam, hogy meg fog támadni. Elkábított kikötözött, ezért nem tudtam használni az eszkinemet. De elköltött egy hibát. Nem kapcsoltatta ki a helyzetjelzőmet, így a jel a térképen maradt. Az vezetett minket a laborhoz, jegyezte meg Sven. És mi volt a szerepe az ügyben Mikkel annyiének? Kérdezte Ben. Mikkelnek? Tudtam ma semmi. Válaszolt meglepetten dr. Vela. Ben elmesélte a kórházban történteket, hogy Mikkel megszerezte az adathordozót, és utána ki akarta vallatni őket, de sikerült visszaszerezni tőle a csomagot. Doktor Vela megkönnyebbülten mosolygott Benre. Már értek mindent. Délelőtt Mikkel tesztbeállításokat ellenőrzött a klinikán. Mikor visszajött... Elmesélte, hogy megivott egy kávét az automatáknál, és látta, hogy elveszítesz egy kis csomagot. Felvette és vissza akarta adni neked, de eltűntél előle. Később a folyosón utolért benneteket. Kíváncsi volt, hogy mind dolgoztok ilyen búzgón, de szó nélkül és faképné hagytad. Szegény nem értette, mi ütött beléd. Én is csodálkoztam, nem van rád az ilyen viselkedés, de így már világos. Ben szégyenkezve hallgatott. Az események hevében félreértette mikelt és még jól hasba is támadta. Remélte, hogy lesz alkalma elnézést kérni tőle. És megtudhatjuk végre, mi célt szolgálnak ezek az eszközök? Érdeklődött Gergő. Azt már tudjátok, hogy a felfedezésem a mesterséges vér technológiájáról szól. Szétszórtam a szelénén a mintatároló tartályt, a hűtését biztosító kazettát és a kazettát üzemeltető energiacellát. A tudományos leírás egy részét pedig azon az adattáróló helyeztem el, amit éppen akkor rejtettem el az italautomatában, amikor összefutottam bennel a váróteremben. Én meg pár perccel később ki is onnan. Sven szomorúan közbeszólt. De még hiányzik az adatbázis másik fele, és anélkül nem áll össze a dokumentáció. Sajnos, azt már nem találtuk meg. De megtaláltátok, felelte derűsen, doktor Vela. Mikor? – Hogyan? – Hol van? – záporoztak a kérdések a fiúktól. Dr. Vela a mellére bökött. – Itt van. – Újabb döbben csendált be a tisztáson. – Úgy érti, beültettem magába az adattárolót? – Nyögte ki nagy nehezen, Sven. Legyártottam a szintetikus vérhez az első sorozat nanomolekulát. Ezek egy része építő kocka, amikből majd maga a vérkészítmény felépül. A másik részük információs molekula. Mindezek itt keringenek az ereimben. Ha a véremből származó mintát behelyezik ebbe a hűtőkazettába, és csatlakoztatják hozzá az adattárolót, akkor a térkép összerendeződik, teljessé válik a műszaki leírás, amit követve a molekulából már is gyártható lesz a mesterséges vér. Tehát a tartályos pisztoly arra szolgál, hogy levegyük a mintát? kérdezte Ben, miközben elpakolta az eszközöket, és a háta mögé tette a hátizsákot. Apja bólogatott. Az energiacella pedig biztosítja a tápellátását a hűtőkazettának, ami folyamatosan alacsony hőmérsékleten tartja a mintatároló tartályt, és működteti a kódoló szoftvert. Egyedi darab, még Don professzor tervezte nekem. Egy minifúziós reaktort rejtett el benne, ha üzembe helyezzük, a végtelenségig működteti, és megőrzi a mintát és az adatokat. Gergő elismerően füttyentett. Dr. Rózdél soha az életben nem nyomozta volna ezt ki. Bár jó helyen tapogatózott, fordítva ült vele a lóra. Végig azt hitte, hogy benne mi segítségünkkel el akarja rejteni a felfedezést. Arra nem számított, hogy a tudtunkon kívül éppen, hogy összeszedegettük, amiket dr. Vela nagy nehezen elrejtett. Nem csoda, hogy Troy soha nem talált semmit, amikor átkutatta a helyeket, ahol megfordultunk. Dr. Vela a fejét ingatta. Én még mindig nem értem, hogy bukkantatok rájuk. Hát a versből, apa, amit nekem írtál, magyarázta Ben meglepődve. Kissé meg volt sértődve, miért az apja nem feltételezi róluk, hogy meg tudják fejteni a feladványokat. Doktor Vela értetlen kedve ráncolta a homlokát, és a távoli villanásokat kémlelte a horizonton. Én nem írtam semmilyen verset. A fiúk már nem is számolták, hányadszorra esett le az álluk azon az éjszakán. Ben ösztönösen emelte a karját, hogy megmutassa a verset az apjának, aztán rájött, hogy a csuklóján feszülő bioképernyőn jelenleg csak a testfunkciói láthatóak. Amint elszakadtak a szeléni kommunikációs hálózatától, az eszköz nem fért hozzá az adatbázisokhoz. Nem tudott letölteni semmilyen külső információt, és kommunikációra sem volt alkalmas. Az eredeti írást őrző papírlap pedig a holdon maradt, a kabinban elrejtve. Gergő zajt hallott a hátuk mögött. Feltápászkodott és eltávolodott néhány lépést az időgép irányában. Sápat arccal tért vissza. Van egy kis gubonc. Azt hiszem, dr. Rózdél meglépett. Valóban. A doktor eloldozta a sebkötözőkből rögtönzött kötelékeit, amelyeket hátrahagyott az időgép padlóján. Ekkor Ben szörnyű felismerésre jutott. Jaj, ne! Elvitte a hátizsákomat! Ide tettem magam mögé a fűbe, de eltűnt! Még... Szerencse, hogy nem vitte vissza az időgépet, mondta Gergő. Ha meg is próbálná, a tenyér azonosító nem ismeri fel, ezért nem tudná beindítani. Magyarázta doktor Vela. Dom professzoron kívül csak én aktiválhatom. Sven hangosan gondolkodott. Az is lehet, hogy kihallgatott minket, és most, hogy már nála vannak a találmány egyes részei, meg akarja szerezni a hiányzó elemet, ami... Nos, benne van doktor vela – Lehet, hogy veszélyben vagyunk? – Nem hiszem. – Rázta a fejét doktor Vela, aki közben a lejtős mezőt kémlelte. A távoli dombok mögött bíbor színűre pirult az ég alja, ahogy közeledett a hajnal. – Nincs fegyvere, szabad kézzel meg nem támadna négyünkre. Ha jól látom, ott szalad, le akar jutni a településre. A fiúk a fakuló sötétséget kémlelték, és valóban látszott egy elsuhanó árny. Szerencsére a doktor magán felejtette fehér köpenyét, ami viszonylag jól kivehetővé tette a halvány fényben is. Menjünk utána, beszélnünk kell vele. Adta ki az utasítás, doktor Vela. Ha még nem tudja, hová csöppentünk, fel kell világosítanunk, nehogy galibát okozzon. És vissza kell szereznünk a hátizsákot. Sven az égre bökött. Sietnünk kell, mert egyre többet villámlik. Hamarosan ideír a vihar. Az nem vihar. Mondta doktor Vela a fejét ingatva. Akkor micsoda? A szolfejnói csata. Közben a hajnal felfestette az égre káprázatos fény hullámait. Kellemetlen füllettség ülte meg a tájat. Forró és fullasztó nyári nap ígérkezett. A fiúk levették pulóvereiket és elrejtették őket az időgép belsejében. Emblémás pólójukban, kék melegítőjükben és fehér sportcipőjükben biztosra vették, hogy feltűnő jelenségek lesznek, de bíztak abban, hogy gyorsan megtalálják dr és útközben kevés korabeli emberrel találkoznak majd. Doktor Vala felgyűrte ingúját, majd közös erővel a bokrok közé tolták az időgépet. A doktor berögzítette az aktiváló programba mindhárom fiú tenyérlenyomatát, hogyha sietősen kell távozniuk, bármelyikük megnyithassa az időhurkot. Sven szóval magához vette az elsősegélyfelszerelést, aztán doktor Rózdél nyomába eredtek. Ahogy a völgy felé szaladtak és kerülgették a bozótos foltokat, az elfolytott dörrenések egyre hangosabbakká és élesebbekké váltak. A hangok a szemközti magaslat mögül érkeztek, a harcoló felek ágyúkkal lőtték egymást. Mire leértek a domb aljához, a nap is előbújt éjjeli rejtekéből, és rózsaszínűre, lilára, majd kékre színezte az eget. A levegő gyorsan melegedett. Egy leanderbokor mögé bújva figyelték a környéket. Kitaposott szekérút kanyargott előttük, ami az egyik irányban a falu felé vezetett, a másik irányban eltűnt a dombok között. Ott van rossz déla, mondta doktor vele a dombok felé mutatva. A kopasz férfi az úton loholt, köpenye lobogott utána. Mi a frászt keres arra? Miért nem a falu irányába megy? Így egyenesen belerohan a csatába. Töprenged Nem tudhatjuk mi jár a fejében, magyarázta doktor vela, Sejtje, hogy hol van, tervezve valamit, vagy csak össze van zavarodva és pánikszerűen menekül? Kövessük! Egy rövid időre ugyan szemelől tévesztették a köpenyes alakot, aztán egy kanyarulatból előbukkanva észrevették, amint egy fiatal katonával dulakodik az út szélén. A katona szuronnyal felszerelt puskát szorongatott, amit Rózdél megpróbált elvenni tőle. Ben ellopott hátizsákja az út porában hevert. A katona kimerültnek és gyengének tűnt, bizonytalanul állt a lábán, Baltérde alatt vértől átázott koszos kötés lógott, de a fiú keményen ellenállt a támadásnak. Amikor Rosdél felismerte, hogy erővel nem tudja megszerezni a fegyvert, teljes erővel belerúgott a katona sérült térdébe. A fiú felordított és elvágódott az út szélén. Szerencsétlenségére egy kövekkel sűrűn teleszort árokba zuhant, a koponyája recsenve ütődött neki egy szikladarabnak. Takarodjonnál, Rosdél! Doktor vele előre vetődött, nyomában a fiúkkal. A kopasz doktor éppen megszerezte volna a katona fegyverét, meglepetten ugrott hátra a váratlan támadástól. – Röhagy meg vele! – sziszegte a fogai között. – Előbb-utóbb szerzek fegyvert is megtalálok! Az enyém lesz a féred! – folytatta a fröccsögést, ám a következő pillanatban belé fagyott a szó, majd nyakát a vállak közé húzva menekülőre fogta, mert Gergő és Sven kő záporral szórta meg. Felkaptatott a szemközti kisebb emelkedőn és eltűnt a szederbokrok között. Ben közben visszaszerezte és leporolta a hátizsákját és ellenőrizte, hogy minden eszköz megvan-e. Dr. Vela a sérült katona mellét érdelt. A fiú eszméleténél volt, jóképű arcát fájdalom torzította el. Koponyája hátuljából, a nyakszírt felől vér és opálos váladék szivárgott a kövek közé. Hogy érzed magad, fiam? Kérdezte tőle olaszul, dr. Vela, és közben a fiú sérüléseit vizsgálta. Szomjas vagyok, uram, nyögte a katona, és tágranyílt barna szemével ilyetten fürkészte a szokatlan öltözetű idegeneket. Maguk melyik egységhez tartoznak? kérdezte. Önkéntesek vagyunk, segítünk a sérülteknek. Felelte doktor Vela, és kigombolta a katona szűk zubbonyát. Ben közben a beszélgetést fordította társainak. A katona szeme felcsillant. Én is önkéntes, gyalogosnak csatlakoztam a szövetséges sereghez. Kastriónéból való vagyok. Ott lakom a családommal, mesélte elcsukló hangon. De ellőtték a térdemet. Nehezen tudtam volna tovább harcolni. Látni akartam a kicsi fiamat és a feleségemet, Hát elindultam hozzájuk. Haza. Isteni csoda, hogy kiutottam a csatatérről. Azt hittem, meghalok. Csak pihenj, ne beszélj. Doktor Vala az első segélytáskából elővette egy kis palack vitaminos ásványvizet, és néhány kortyot a katona szájába töltött. Igen csak. Finom íze van ám a vizének, uram. Ismerte el a katona, miután megnedvesítette száraz ajkait. A fiúk Ben eltávolították a mocskos átázott kötést, és kezelésbe vették a sebesültet. Sajnos a tért szétroncsolódott, de amennyire lehet, fertőtlenítjük, majd rögzítjük és bekötözzük, instruálta a többieket edben. A katona az ellátás közben többször is elájult a fájdalomtól. Kocsi zörgést hallottak a falu irányából. Kanyarban a lovas hintő buktant fel, és nagy port verve állt meg mellettük. A lovak fáradtan büszköltek és topogtak a kavicsos úton. A kocsis kíváncsian méregette a kis csapatot a bakról. Kinyílt a hintó ablaka, és egy pofa sötét hajú férfi nézett velük farkas szemet. Fehér inget, és fekete kabátot viselt. Doktor vele még a beteg koponya a sérülésével foglalkozott, de a fiúk úgy bámulták a hintóban ülő utazót, mintha kísértet volna. Felismerték az arcvonásait és jellegzetes arcszőrzetét. Jean-Henri Dunan vagyok, uraim! Segíthetek önöknek? szólalt meg tökéletes olasz kiejtéssel a férfi. Dunan a földön fekvő sérültet és az őt ellátó doktort figyelte, majd alaposan megvizsgálta a fiúk ruházatát. Tekintete elidőzött a pólójukra nyomott vöröskereszt emblémán. Sűrű szemöldökét összevonta, és elgondolkozva méregette őket. A három fiú közben egy szót sem tudott kinyögni a megilletődöttségtől. A lovak türelmetlenül fújtattak, nem volt kedvükre az egyre erősebben tűző napsütésben való várakozás. Melyik alakulathoz tartoznak az ifjúrak? kérdezte Dünán. Mi egyikhez sem betegápolók vagyunk, bögte ki végreben. Ezt a sebesült katonát látjuk eléppen éppen, Szignóre Dünán! A katona magához tért, és erőtlenül tápászkodott, de doktor Vela finoman visszatartotta. Szörnyűséges ez az ütközet, nyöszörögte a katona. Halottak, és sérültek mindenütt. Az egyik bajtársamat mellettem tépte szét egy ágyulövedék. Láttam, ahogy a megvadult emberek a fogukkal marcangolták a másik torkát. Az ölmesterünk fejét egy Megvadult lótaposta szét. Elképzelni sem tudtam ilyen borzalmat. A katona nyugdícselése abba maradt, egy újabb ájulás miatt csendesedett el. A kis társaság néma hallgatásba burkolózott, még a lovak is abba hagyták a dobogást. Aztán egy becsapódó lövedék dörrenése szakította szét a pillanatot, ez már egészen közelről hallatszott. Uraim, tisztelettel adózom a munkájuknak! Mit szentett Dunán? Nekem is dolgom van itt. Hát indulok. Megnézem, mit tehetek. A fiúk éppen csak visszanozták a búcsúzást, a hintó már mozdult is. A lovak neki feszültek az emelkedőnek, és a kocsi nagy zörgéssel és fordfelhővel eltűnt a következő kanyarban. Ezt nem hiszem el. Hüledezett Sven a hintó után meredve. Találkoztunk Harry Dunannal. Na igen. Egy ideje, elég cifra dolgok történnek velünk. Helyeselt Gergő. Ben az apjához fordult. Te is láttad ezt, apa? Igen, fiam, figyeltem. Közben megpróbáltam rendbe tenni a felsebed, de sajnos súlyos koponya sérülése van. A fiú haldoklik. Gergő is szótlanul téblábolt, benne letérdelt a katona mellé, és verejtékező homlokára tette a kezét. A katona kinyitotta a szemét, tekintete riadtan járt körbe. Milyen szép! Színes tetoválása van, uram, motyogta elismerő pillantást vetve bencsuklójára. csuklójára. Pihenjél, fiam, tartalik az erődet, csitította doktor Vela. Érzem én, hogy meghalok, suttogta a katona, de utolsó erejével próbált kapaszkodni az ébrenlétbe. Egyet, ígérjenek meg nekem. Keressék meg Kassziliónéban a feleségemet, és mondják meg neki, hogy szerettem őt, és a kicsinket. Ne sírjanak utánam! Hogy hívnak, fiam? Kérdezte Doktor Vela. A katona, mintha nem értette volna elsőre a kérdést, csak a kék eget fürkészte halványuló tekintetével. Majd benre nézett, és utolsó rejét összeszedve suttogta. A nevem Benito Vela. Aztán sóhajtott egyet, behúnyta a szemét, és többet nem lélegzett. Sven lehajtott fejjel állt, Gergő sírva fakadt. Ben még mindig a katona homlokát simogatta, az apja el onnan finoman a kezét. Ben úgy érezte, az elmúlt órák élményei után ezt az új fordulatot már nem tudja feldolgozni. Tehetetlen düh kavargott benne. Az apja vállára borult és kifakadt. Az átkozott, nyomorult rossz déltehet erről is. Ha nem tartóztatja fel, ha nem löki el, akkor szépen hazamegy a családjához. Lehet, hogy sántán, de élhetett volna. Nyugodj meg, fiam. Nem tudhatjuk, mikor indult el az események sorozata. Ha nem fejlesztek mesterséges vért, rossz dél nem ejtett volna fogjól. Ha nem jöttök utánam a laborba, nem lett volna dulakodás, és nem kellett volna menekülnünk. Ha nem kellett volna használnunk az időgépet, nem is találkoztunk volna a fiúval. De apa, ez a katona mi olasz hősünk volt, kiáltotta a könnyes szemmelben. Hogy lehetsz ilyen nyugodt? Sajnálom Ben, rajta már nem segíthetünk. A családján, vagyis a mi családunkon, igen. De mindenekelőtt előtt vigyük el szegény fiút az út széléről, aztán induljunk. Visszaszerezzük a hátizsákot, minél előbb el kell tűnnünk innen. És mi lesz dr. Rosdel-lel Kérdezte Sven. Visszafelé megbeszéljük. Jelentette ki dr. Vela, és összecsomagolta az első segélyfelszerelést. Gyengéden felemelték Benító holtestét, és elindultak vele felfelé a domboldalon, abba az irányba amerről jöttek. Egy vatszőlővel befuttatott, omladozó kőfal árnyékos oldalán lefektették, mellé helyezték a tarisztnyáját. A puskád doktorval a magánál tartotta. Néhány percig csendben várakoztak. A közelből puska ropogás hallatszott. Forró, nedves a levegő ülte meg a tájat, hajuk és ruhájuk nyírkosan a bőrükre. Ben a harctéren küzdő katonákra gondolt, és arra, amit a szolferinói csatáról olvasott. A hajnali órákban kiadott tűzparancs és a harcok kitörése váratlanul érte mindkét felet, így a katonák csak egy kupica pálinkával, vagy a tábori kondérokban főzött híg kávéval a gyomrukban indultak a frontvonalba. A 15 órán át tartó áldász küzdelemben nem csak az ellenség ágyaival, puskáival és szuronyaival kellett szembenézniük, hanem a pokoli hőséggel, ésséggel, szomjúsággal is. Nem meglepő, hogy a kíméletlen csatározás hevében hamarosan mindenki elvesztette a józan eszét, és a harctéri öldöklés vérszomjas fenevadak dühött mészárlásává alakult át. A világ történelem egyik legborzalmasabb, legkegyetlenebb csatája zajlott, alig néhány kilométerre benéktől. A harctéri zajok egyre erősödtek, az ágyúdörgés és fegyver ropogás mellett már a lovak nyerítése és a sebesültek sikoltozása is hallatszott. Srácok! Ideje visszaindulnotok, mondta doktor Vela. Mi az, hogy indulnotok? Kiáltott fel Benne rekettes hangon, a rémület fagyos újjai markolázták kiszáradt torkát. Nekem itt kell maradnom. Sven és Gergő megszeppenbe hallgatott. Ben úgy érezte, ezt a csapást már nem bírja elviselni. Szó sem lehet róla! Együtt jöttünk és együtt megyünk vissza! Kiabálta az apjának. Nem tudunk mindannyian visszamenni. Idejövet nem volt időszabályszerűen üzembe helyezni a gépet. Meg kellett szakítani a feltöltést, ezért az ideúton kisütöttük a plazmacellák egy részét. 70%-os hatásfokon működött a reaktor, amikor elindultunk, a visszaútra alig 30%-ra tudjuk feltölteni. Három személynek éppen hogy elég lesz. Ha négyen megyünk, kilőködünk a téridőből, és mind meghalunk. Akkor visszajövünk, érted? Ben a sírással küzdve kereste a megoldást. Sajnálom, Ben, mondta visszafojtott hangon az apja. Ennek az időgépnek ez lesz az utolsó útja. Egy kiégett, ismeretlen rendeltetésű, működésképtelen prototípus lesz a mélyén. De ha egyszer valaki mégis megfejteni a technológiát és ismét üzembe helyezné, akkor sem szabad újra beavatkoznotok. Még nem tudjuk, mi történik, ha többszörösen metszik egymást az időhurkok. Nekem mostantól itt lesz feladatom. Ha mi nem jelenünk meg, akkor Benito lehet, hogy hazatért volna a családjához. De kereszteszték egymást az útjaink, ezért mostantól nekem kell vigyáznom rájuk. Meg kell keresnem a feleségét, aztán meg fogom találni a módját, hogy a segítségükre legyek. És itt van még rossz dél is. Ha már idehoztuk, rajta kell tartanom a szemem. Muszáj itt maradnom. Ben elkeseredetten hallgatta a doktor Velát. Tudta, hogy logikus, amit mond de elképzelhetetlennek tartotta az életét az apja nélkül. Elbúcsúztak a kőfal tövében nyugvó Benitótól és folytatták útjukat visszafelé az emelkedőn, a perzselőnapsütésben. Látták, hogy a szemközti dombtetőn megjelennek a harcoló felek. Minden egyes magaslat közel közelharcban kellett megküzdeniük egymással. Sven szótlanul bandukolt, aztán óvatosan megjegyezte Doktor Velának. Ha az időgép ugyanabban a pillanatban jelenik meg a laborban, mint amikor elindultunk, akkor visszakerülünk az ammóniával elárasztott helyiségbe. Megint csapdában leszünk, és akkor nem volt értelme a menekülésünknek. Valóban visszakerültök a mérgező levegőbe, de ne feledd. Ahogyan idefele magunkkal hoztuk a labor levegőjét, itt tiszta vidéki levegővel telt meg a búra, és azzal utaztok vissza. Magyarázta doktor Vela. Nincs más dolgotok, mint bent maradni a hengerben, zárva tartani az ajtót és megvárni, amíg a műszaki vészriadóra megérkezik az elhárító egység. A búrában lévő friss levegő bőven kitart, amíg kiszabadítanak benneteket. És... mit mondjunk a hatóságoknak? Mondjátok azt, hogy engem kerestetek, és trój bezárt benneteket a laborba. Ez igaz is. A többi legyen Troy dolga, hogy mennyit valdá az igazságból, ha kihallgatják. De arról, ami itt történt, egy szót se senkinek, ez különösen fontos. Ha a mesterséges vér ekkora galibát okozott, képzelhetitek, mire lennének képesek egyesek az időutazás technológiájáért. Nem vagyok benne biztos, hogy erre az emberiség valaha is készen fog állni. Felértek a dom A sziklák között csenevész bokrok aszalóttak a tűző napsütésben. Egy magas kőhalom árnyékával letelepedtek. Gergő felmászott a sziklákra, és a szemközti magaslaton folyó küzdelmet kémlelte. A nap lassan delelőre ért. Ben ekkor eszmélt rá, hogy 12 órája étel és ital nélkül van talpon, leszámítva a néhány korty ásványvizet és az energiaszeletet, amit az első segélytáskában találtak. A többiek is kimerültek. Mit tegyünk a találmányjal? kérdezte mogorván Ben. Úgy érezte az egész világ összeesküdött ellene. Próbált józanul viselkedni, de minduntalan magát vádolt, hogy az egész nyomozás ennyire elfajult, és kicsúszott az irányítás a kezéből. Vigyétek el a kutatási központba, hivatkozatok rám, és kérjetek meghallgatást az Amerikai Unió ügynökeitől, akik délután érkeznek. Nekik átadhatjátok. Mondjátok, hogy a csomagot én bíztam rád, fiam, és a vörös vöröskeresztesekre. Ben szomorúan bólintott. Gergő lekiabált az őrhelyéről. Figyelem! Gyalogos katonák jelentek meg az úton! Felénk tartanak! A dombra! Nem sok időnk van, mondta a doktor Vela. El akarják foglalni ezt a magaslatot is. Add a táskát, fiam! Benapja előhúzta a mintavevőpisztolyt, és a karjához illesztette a csövét. A szerkezet halk sziszenéssel működésbe lépett. Fél perc elteltével zöld fény jelezte, hogy a tartály megtelt a szükséges mennyiségű vérrel. Ebben a pillanatban puskalövés csattanása hasította a levegőbe, és egy lövedék csapódott be a közelükben. Szikla szilánkok fröccsentek szét. Bukjatok le. Kiáltott doktor Vela. Villám gyorsan lelapultak a kövek közé. Gergő egyenesen a magasból vetődött közéjük. Próbálták megállapítani, honnan jött a lövés. kikém kikémlet abba az irányba, honnan a támadás sejtette. Doktor Rózdél az a bokrok között bújkál, köpenye vakító fehéren világít a napsütésben, jelentette. Hogy a bánatban nem vettem észre, mérgelődött Gergő. Valószínűleg a domb másik oldalán mászott fel, amit innen nem látunk a bokroktól, felelteszven. És közben fegyvert is szerzett. Lőjünk vissza! Gergő Benito puskájára mutatott, de doktor Vela leintette. Ben közben elővette a hűtőkazettát, apja pedig beillesztette a kis fémtartályt a rekeszébe. Jöhet az energia Cella. Szólt a fiának nyugodt hangon. Gyere! Elő! Vela! ordibált a dr. Rózdé labokrok közül. Még a végén eltalálom valamelyik könykedet! Újabb lövés fúródott a fejük fölötti sziklák közé. Doktor Vela bepattintotta a kis akuta helyére, összecsukta a dobozt, majd az adattároló lapocskát is becsúsztatta az oldalán kialakított résbe. A hűtőkazetta egy fényjelzés kíséretében működésbe lépett és lezáródott. Doktor Vela átnyújtotta bennek, aki elnyűt, hátizsákjába csúsztatta. A kollégák majd kinyitják. Tette hozzá a fiának. Ekkor több irányból is lövöldözés kezdődött. Ide értek a katonák! Hordította Gergő, aki hasonfekve leskelődött egy sziklaton mögül. Biztosan meghallották Rosdél lövéseit, és most tüzelnek mindenre, ami mozog! Nyomás az időgépbe! Adta ki az utasítás doktor Vela. Nem tudom megtenni, apa! Ellenkezett összeszorult torokkal Ben. Nincs más választásunk. Induljatok, hogy még nekem is legyen időm eltűnni, mielőtt frontvonallá alakul a dombtető. Vigyázzatok magatokra, fiúk! Te is? Vigyázz magadra, apa? Ben átörelte doktor Velát. Megszakadt a szíve, hogy megérezte apja erőszorítását. Szeretlek téged is, és anyát is. Örökké szeretni foglak benneteket. Súgta a fülébe doktor Vela. Gergő és Sven a kopárt talajon kúszva közelítettek a bokrok közérejtett időgéphez. Doktor vele lefejtette magáról Ben csimpaszkodó karjait. A fiú könnyes szemmel indult a barátai után. Kavicsok felhorzolták a karját, de ügyet sem vetett rá. Körülötük egyre sűrűbbé vált a puskorokatás. Gergő egy erőteljes mozdulattal berántotta Bent a hengerbe. Sven az irányító panere helyezte tenyerét. A folyamat, amely a kiindulási helyre és időbe repítette őket, önműködően elindult. Ben úgy érezte, végtelen fáradtság és üresség árasztja el. Miközben összekapaszkodott a barátaival, könnyei és a feltámadó örvénlő fények mögött apja halványuló alakját figyelte.